Bai, beraz, jakez istor eta jon parot kartzelatuak dira Estatu frantsesean, eta hasiko dira haien hogei tamak garen urtea, eta ja aspalditik libratuak izan darko ziren, Uh, aplikatzen bazaie baldintzapeko askatasuna, zentada legez uh, aplikatzen alzaie eta hien eskubidea da eta hori nahi dugu salatu. Eta gero unai pagot estatu espainiolean uh, kartzelatua da eta berakere uh, bera uh, kondenatua izan da berrugeita bat uh, urte kartzelan eta bentsatzen dugu, ja, ere ugeita uh, garren urtea hasten du berak ere eta berak ere uh, libratua izan berko zen. Beraz, uh, uh, eskatzen dugu legea aplikatzea, eta uh, presoiek jadanik aien familiarekin egon ziren Pentsatu berdea da, ogei tamar urte zer den, zer den familiaren zat, orbilkearen eta presoen zat. Beraz, apiraren amairuan antolatzen ditugu elgarretaratzeak, uh, doni bane loitzunetik itzulgunetan, eta presestuki uh, um, webgunean dugu uh, nun uh, joan berden, uh, baionara, uh, niagitzerat, bidakterat, ketajirat eta ondoni banelutzen lunerat. beraz uh, erri bakoitzak badu uh, itzulgune bat uh, finkatua. Hala, erritak batek nahi bali madu Nahi badu jakin nora joan, bagoaz puntzu eusure dena zehaztua da. Bai, dena zehaztua da. Hor, informazio guztiak arrapatzen uh, alditu zuhe. Uh, eta be, nahi genuke uh, presentzia ondibat eta erakusteko uh, denen artean lortuko dugula uh, presoiek ateratzea. Hala, espikatzen zuen abokatuak laborbilzeko bikasu dira, eh? bada bat Espainian dena unaipagot. E, Sebian, berak pairatu zuen beste kondena bat preso zenean, ameka urtekoa gehitu dena, ortako bai, beste ameka urte eh, gehitu zizkio eta beretako zaila da ere baldintzapeko askatasuna izaitia iduriz borroka da, lehenik frantziara tekartzia eta gero emengo, Be, emengo justitziarekin. Be, bai, eh? aplikatzea eta askatzea zenta estatu Espainolean legeak aldatu zituzten Uh, pasatu ziren uh, maksimora hogeita mar urte ziren eta pasatu dira berrogei urte arte. Beraz eskatzen da, uh, lege zere normalian, Europa mailan lege bat pasatu dena, aplika, kon, bere kondena uh, egiten aldu estatu frantsesean. Beraz hori eskatzen da. Eta paradoksoa da, uh, frantzian preso direnen Espainiako estatuan gertatu, gertakarienzat direla preso, untxalaz, Prexu izan balira Espainiako Estatuan? Gada nik eh, eh, kampuan izan berko ziren, bai, bai, beraz. Eta arazoa da, frantzian da, ez dago eperik, ez dago mugarik, beraz. Ez, ez dago data bat raiteko, eh, hor aterako direla, beraz. Ez, badu, ez bagira mobilizatzen, ebe ez dute, ez dute data bat ukanen, eta ez dugu, ez, ez dakigun noiz aterako diren, beraz. Horregatik biziki garantzitsua da eh, denek mobilizatzea, lortzeko, presio bat ematea, lortzeko aien ateratzea. Eta Franzian presio diren iru Orientzat Baldintzapeko askatasuna galea egina da, baina ez da, erantzunik mementuko hori da? Momentuz ez eta dibidez jon paroten kasuan. Bost, aldik, bost aldiz, jadanik eskatu du Baldintzapeko askatasuna eta ukatua izan zaio. Eraz, uh, justizia galeiten da? Bai, legea, legea aplikatzea eta haien eskubideak errespetatzea. Ala, bera, zel, garrita ratziak, ze, uh, xeetaxun guziak egan duzu bagoaz putu eusen, orduak? Ordua amaiketatik, ama bilakarte. Larum batuntan, milesker garmini ere esan.